Eta maitzeko, e, zuen arrezaren, azken segundu txobaz bakarrik, da berriro dan hori eskerrak emateko eta altu hamen berezibat egiteko ba, e, Azken nengo urte guzti hauetan, e, bueno, danok egin dugun harren, ba, maiatzak bat egineke jokatu duen papera e, eskertu bihotri dotez, e, bilboko horri mugimenduari e, erratsaleko maiatzak bateko erratsaleko tarte bat gordetzea e, sarduratu delako eta bueno, izan dela kriston kurraza eta huti digulako bueno, txikia eta bueno, espero lugu eh dudintasunez zuen bidea jarraitea. Eskerrika asko peña. <tusurra>